Tinerii, autor, Nikita Stănescu, se sărută, ah, se sărută, se sărută tinerii pe străzi, în bistrouri, pe parapete, se sărută într-una ca și cum ei înșiși n-ar fi decât niște terminații ale sărutului. Se sărută, ah, se sărută printre mașinile în goană, în stațiile de metrou, în cinematografe, în autobuze. Se sărută cu disperare, cu violență, ca și cum la capătul sărutului, la sfârșitul sărutului. După sărut, n-ar urma decât bătrânețea proscrisă și moartea. Se sărută. Ah, se sărută tinerii subțiri și îndrăgostiți, atât de subțiri ca și cum ar ignora existența pâinii pe lume, atât de îndrăgostiți ca și cum, ca și cum ar ignora existența însăși a lumii. Se săruta. Ah, se sărută ca și cum ar fi în întuneric, în întunericul cel mai sigur, ca și cum nu i-ar vedea nimeni, ca și cum soarele ar urma să răsară luminos, abia după ce gurile rupte de sărut și însângerate, n-ar mai fi în stare să se sărute decât cu dinții. Lectura Maia Martin